Priserne stiger og, stiger og stiger Jeg er så træt af at høre på alt det spil Der burde det være en, en korps ombudsmænd, der holdt øje Det er min mening Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon uden for den politiske åbningstid. Politikerne holder vinterferie, og derfor skal vi ikke tale så meget om politik i dag, men mere om nogle af de øvrige store temaer, der præger vores tid. Og derfor er jeg meget glad for at kunne byde velkommen til mine to gæster, Sovnepræs Katrine Liløer og filosof og forfatter Eva Selsing. Mange tak for de velkomme back to. Tak. Tak. I har taget nogle kæpheste med. Jeg kan allerede nu sige, at vi skal tale om ondskab, fordi krigene omkring os desværre har gjort det til et meget aktuelt spørgsmål, hvordan vi oplever og ikke mindst, hvordan vi håndterer ondskab. Og så skal vi tale om noget fuldstændig andet, nemlig influencer og kvindeidealer. En debat, der er blusset op efter et meget omtalt interview i Deadline med influenceren Cecilie Havgård, der har skrevet bogen Insta. Grim. En bog om, hvordan sammenligningskulturen og jagten på det perfekte kan skade vores selvværd og trivsel. Og så endte modellen i en shitstorm. Men inden vi gør det, så skal vi lige runde et emne, som regeringen nåede og smide på bordet, inden de gik på ferie. Det handler om organdonation. Regeringen præsenterede søndag et forslag om Organdonation. Forslaget, som regeringen har fremlagt, er en model med et aktivt fravalg. Det vil sige, at alle over 18 år automatisk registreres som organdonorer, medmindre man selv fravælger dem. Og det er jo altså et brud med den hidtillige praksis, hvor man har skulle tilmelde sig et donorregister, hvis man ønskede at bidrage. Lad os lige starte med at høre, hvad Sundhedsminister Sofie Løde sagde om forslaget. Vi ved i Danmark, at overvældende flertal af danskerne, og det er fantastisk, bakker op omkring organdonation, men kun under en tredjedel har ladet sig registrere i donorregisteret. Og derfor er vi nødt til nu at vende modellen på hovedet. og være med bare at gøre mere af det samme. Ja, Katrin Lilleøre, hvordan har man det som præst med, at det nu skal være et fravalg, hvis vi ikke ønsker at donere vores kroppe? Altså som præst ved jeg sådan set ikke lige, hvordan man har det. Men man kan sige som borger og som teolog, for det er der jo lige så mange meninger, som der er præster, så skal vi lige holde Kristus uden for et øjeblik, og så bare sige, at for mit vedkommende har jeg været gået ind for det her, siden jeg sad i Iskrådet fra 2003. Jeg tror ikke, jeg rigtig forstår, Hvorfor, at det ikke bare skal være øh, helt oplagt, at man melder fra? Fordi selvfølgelig, når man gerne selv også i en sådan situation vil modtage, eller jeg håber, at ens kære kunne få lov at modtage, så synes jeg simpelthen, det er helt simpelt, at man selvfølgelig også giver ind i det øh, behov, andre kan have for at bruge min krop til noget. Når, øh, Og du jeg dør. synes ikke, at vi begynder at lege Gud? Øh, nej. Altså, øh, der, ikke, der falder ikke en spur til jorden, uden at Gud er med i det, og det vil sige, der er heller ikke nogen, der dør, ligesom der er ikke nogen, der kommer til verden, uden at Gud er med i det. Så vi skal lige passe på ikke at blive storagtige her, og mene, at vi frem har gjort os til verdens øh, og frelser, fordi at vi har en holdning til det her synspunkt. Der tror jeg, at det er godt at bevare jordforbindelsen, og simpelthen øh, som borger i landet forholde os til emnet. Mm. Selsing er det også et, et spørgsmål om, om staten i udgangspunkt har ret til vores krop per automatik, eller om det skal være et tilvalg for den enkelte? Ja, altså det er jo et argument, jeg ikke øh, sådan ynder at bruge så meget det der med staten. Øh, altså hvor vi, det, det er det, der gør, om det er moralsk godt eller skidt, men jeg synes faktisk, det er et vigtigt aspekt i det her. Fordi det, som regeringen foreslår, det er jo grundlæggende at sige, at vores krop og indholdet af den er noget, der kan høstes af myndighederne som udgangspunkt. Øhm, og det er der en eller anden form, for det er ikke etisk, det er ikke trivielt, øhm, hvorvidt at man har det som udgangspunkt, eller man har som udgangspunkt, at vi selvfølgelig ejer os selv og vores krop, og at øhm, det, der sker med kroppen, også efter døden, stadig har at gøre med vores værdighed. Mm -hmm. At der er en forbindelse mellem værdighed og det. Øhm, så, så, så jeg synes ikke, det er lige til, og jeg er ikke specielt begejstret for, for, for det forslag, det må indrømme. Også selvom, at der selvfølgelig kommer noget pragmatisk godt ud af det. Ja, for mm. det er jo det. Der er jo mm -hmm. noget praktikker omkring. Vi ja. mangler donorer. Der mm -hmm. er mange, som egentlig siger, de er positive over for at være organdonor, mm -hmm. men for få skriver sig op. Så man har måske taget sådan en lidt mere praktisk, pragmatisk tilgang til, hvordan man løser det her. Mm -hmm. men, men principielt kan det vel også godt tænker jeg, lægge et pres, et lidt moralspres på os alle sammen, for at vi bør bidrage, når det nu er den automatiske tilmelding? Altså, jeg er jo ikke bange for moral. Altså, hvis det er, her er der jo helt konkret mennesker, som står 400 og venter. Og der var 28, der døde sidste år. Og hvis det her kan betyde, at vi får flere, mere mulighed for at hjælpe dem, der står og venter, så er det en konkret menneskelig ledelse. Og så er jeg så meget person i mit faglige liv, at jeg må bare sige, at næsten er en konkret der skal hjælpes, og ikke et eller andet. Vi kan ikke fjerne vores forpligtelser over for at hjælpe hinanden ud i sådan nogle principielle overordnede overvejelser om, hvordan hele verden går at lave, og at Gud sikkert også bliver sur. Altså, der er konkret mennesker, der har brug for det her, og der er kun Danmark og Tyskland i Europa, der ikke har denne øh, lovgivning, som vi nu skal have indført. Og derfor så minder jeg altså også lige om, at det her det er jo heller ikke en moselov, der ikke kan ændres. Det er som om, at man engang imellem glemmer, at når vi laver en lov, så kan den jo sådan set ændres, hvis den virker uhensigtsmæssigt. Så skulle vi måske bare lade det komme an på en prøve. Og, og man skal også lige huske det her med automatikken, der er jo sådan set en godkendelse, man stadig skal ind og gøre, og ens mm. pårørende kan også stadig sige nej. Mm. Hvad tænker du det, om det, Katrine siger her? Jamen, altså, det er jo rigtigt, at næste kærlighed er i forhold til en konkret anden, men det er jo faktisk ikke det, der er tilfældet her. Der er tilfælde, altså, det, det vi taler om, det er, at der bliver lavet en lov, som er generaliseret, og som handler om, at eks som får brug for et organ øh, skal have mulighed for at få det, og i højere grad vil få mulighed for det. Så det er faktisk en principiel og generaliseret handling, vi gør her. Så det er ikke i første omgang en konkret anden, vi giver til. Øhm, hvad det. Men det er så et positivt udfald af ja. det. Jeg vil så sige til i forhold til det her med, at det handler om at nedbringe øh, menneskelig lidelse og menneskelig død. Det der er der så mange andre ting, der kunne gøre. Altså, hvor mange mennesker dør i trafikken? Vi kan også forbyde folk at, at, at, at, at, at opholde sig i trafikken altså, for at tage det helt ekstremt. Ja, og jeg ved godt, at det ikke er det, der, at der er intentionen her. Pointen er bare, at at det er faktisk lidt noget, som vi anser for, også os, der sådan er opvokset i et, et sekulært samfund opfatter som noget, der er sådan lidt en, en sidste heldigdom, det her med, at vores krop er dog vel vores egen. Og det er lidt det, man er inde og pille ved. Også selvom, at der er gode argumenter for øh, i forhold til organdonation, så er der et eller andet med, at intaktheden, også efter at vi er afgået ved døden, der er noget, øh, noget der, er, der er vigtigt i det. Altså er en forfærdelig ting at tænke på. Hvorfor er den det, hvis folk er døde? Jamen fordi, at der er noget ved, ved, ved tanken om, at vi får lov til at beholde vores krop, og den får lov til på en eller anden måde at gå i et med jorden igen eller Brændt, efter vores ønske. Hvis det så er vores ønske at donere et organ, så er det jo smukt, men jeg synes, at det er man i udgangspunktet lægger ud og siger, at det er det, der er normen nu det, synes jeg, er problematisk på. Det er jo ikke første gang, at regeringen går imod anbefalinger fra etisk råd, som jo har anbefalet, at man får på den gamle ordning, hvor man kan melde sig til. Et andet område, hvor man er gået umiddelbart, ser det, som om, imod anbefalinger fra etisk råd omkring aktiv dødshjælp. Det har etisk råd i mange år været imod. Osmans nu har været medlem af etisk råd, Katrine. Nu har regeringen i hvert fald tilkendegivet, at man er positiv over for muligheden. Regeringen har jo nedsat et udvalg, der skal se på anbefalinger til en mere værdig død. Og det råd er du formand for, Katrine. Øhm, er I gået i gang med arbejdet? Øh, vi er gået i gang med arbejdet, og jeg kan sige, at der i vores kommissorier står, at vi skal tage udgangspunkt i etisk råds må jeg have lov at tilføje, glimrende rapport om emnet. Og, øh, og så kommer vi ikke videre fra mig på det her tidspunkt, fordi at jeg har lovet øh, mit udvalg, at jeg ikke udtaler mig yderligere i offentligheden, før vi er længere fremme i vores øh, samtaler. Men jeg vil altså bare gerne sige, at jeg har, netop fordi jeg har siddet i det etiske råd for de der 20 år siden, og, og var der i, i nogle år, øh, fået igennem øh, min tilværelse, også som meningsstander her på Berlingske, et, et, et udvidet... Øh, op, altså, hvad skal jeg sige, opmærksomhed på, når vi begynder at svinge os i de principielle lianer, øh, frem for at faktisk blive, som nu tillader mig at sige igen, ved de konkrete mennesker, der ligger lige nu øh, enten på riget, eller står på ventelister, det er fuldstændig rigtigt i hver så konkret næstekærligt er det heller ikke, for det er jo en til en, mm. at man hjælper næstekærligt, men jeg må nok sige, at vejen hen til en næstekærligheds, kan man sige, øh, fordring fra den enkelte, går vel også i, at man tager behørt, øh, bliver ophørt, behørt opmærksom på, at der er mennesker, der ikke bliver hjulpet, og som øh, muligvis ville blive hjulpet, hvis vi lavede dette sig. Vi kommer sandsynligvis til at tale mere om det emne efterhånden, som lovgivningen også udvikler sig. Men nu skal vi tale om jeres kæpeste. Krigen i Mellemøsten har været i gang i over fire måneder. Krigen i Ukraine nu i næsten to år. Ondskaben er kommet tæt på os igen, og det skal vi tale om nu, Katrine. I disse uger, der spiller stykket inden for murene på Det Kongelige Teater. Et stykke, som blev sat op første gang i 1912, og et stykke, som jo har været opsat flest gange på Det Kongelige. Det handler om den unge jødiske Esther Levin, der til trods for sin fars misbilligelse forelsker sig i den kristne hjørne Herming. Hvad var det i det stykke, der fik dig til at tænke på den ondskab, som vi mødes af i nyhedsbilledet hver dag for tiden? Og det, ja, det der kom i nyhedsbilledet, så ja, vi kan godt, vi skal lave den linje for at komme frem til noget mere konkret. Så jeg siger bare, at det der var isende for mig, efter jeg set denne forestilling, gensat så fint op af Morten Kirksgaard, det var, at der er mange skønne ting i den opsætning, der kører for fulde huse og udsolgte og alting. Men, men det er, at Stine Stengade og Lars Brygmand spiller det kristne herming-ægtepar, der med en, en arrogance og nedladenhed, altså en, og en underliggende antisemitisme overruler på mm. alle måder, forestillingen om, at den jødiske tradition skulle kunne komme inden for deres større, og Esther forventes at aflægge sig i, den, i, i mødet med deres søn, så der bliver kirkebryllup og og, og det, som, øh, som, som så tydeligt ellers fører som en understreng i, i støtte, stykket, det er det humanistiske synspunkt, som stykket også på en måde ender med, nemlig ligesom, at man i det jødiske, fordi levinerne heller ikke pjattet med det med, at, at de skal have en kristensvigersøn, må vi lige sige, så det er sådan to... Øh, trosretninger, der går op imod hinanden her i stykket, og ser ud til ikke at forliges, medmindre alle slikker på deres gudstro og deres ritualer, og i virkeligheden forenes bare som de mennesker, vi er. Og det mener jeg, går hånd i hånd med den øh, øh, den tankegang, eller det mantra, der har været op igennem 1900-tallet og stadigvæk præger os, og det er, at religionen er roden til alt ondt, kort sagt. At hvis vi mennesker bare er humanister, aflægger os alt det med Gud, så kunne vi vel nok godt, særligt, kærligt finde ud af det med hinanden. Og det mener jeg simpelthen er en illusion. Jeg mener, at det er et selvbedrag. Jeg mener, at det er sådan, at det er ikke Gud, der er roden til alt ondt, og troen på Gud, det er mennesket, der er råden til alt ondt. Og hvis vi ikke går ind i vores bedehuse eller besøger vores teatre flittigt, altså hvis vi ikke går ind i det åndelige i denne verden, der har altså meget ofte at gøre med troen i religionen, så er der ikke nogen til at fortælle os, at vi er onde selv. At det ikke kun er de andre, der er onde. At vi også også her omkring bordet. Ja, alle har brug for tilgivelse, og det er helt konkret også sagt ned i en konflikt nede i Gaza lige nu, at skal der komme fred dernede, så skal der komme forsoning, og skal der komme forsoning, så udgår det fra, at man både altså på begge sider erkender, at man har brug for tilgivelse, fordi man på begge sider har været for onde. Ja, for jeg forstår din kapasitet sådan, at vi mennesker tror, at vi kan løse alting selv, men det kan vi ikke, fordi vi besidder alle ondskab. Ja. Og det er sådan, at hvis vi ikke har et, et trosrum, altså hvor der er nogen, der på Guds vegne fortæller os, og øvrigt os præsten, i marmen hvem det er, rabbineren selv, at, det, at, at, at, at den, den ondskab skal vi så at sige forholde os til at være klar over, at vi drager ud i verden med, så bliver det nødvendigt, at det, at alle andre end mig er under og derfor har jeg egentlig lov til at bekæmpe dem. Jeg har sådan set ret til det. Og men, så bliver det uhyggeligt Men først. mennesket skal jo selv løse de konflikter, vi også selv har sat i gang. Så det er vel tilgivelsen i den her ligning, der er nøglen? Ja, at man selv har brug for tilgivelse. Og derfor også kan være forpligtet på at tilgive andre. Så erkendelsen af, at vi er alle onde. Vi bærer ja. alle noget mørkt ja. i os. Vi kan ikke kun sige, det er de andre skyld. Præcis. Og det, at jeg har ikke, altså selv når jeg går i krig og samler ind, som jeg gør, øh, i den danske Ukraine-komitee til at sende våben til Ukraine, så er det meget vigtigt, at man gør det i den erkendelse, at nu går vi i krig, og det er, er der en kæmpe ondskab i, og jeg ved, at muligvis tager jeg fejl, og derfor er jeg også mere end et en på, at øh, indgå i en fred, indgå i en fredslutning og en forsoning. Men det er vel også meget menneskeligt selvsyn at nogle handlinger kan være så grusomme, at det er meget svært at tilgive? Ja, altså jeg tror, at tilgivelse er, er nok det kristne begreb, som jeg og mange andre med mig har det sværest med. Jeg synes, det er enormt tungt. Det er på, en, på den ene side det mest livlige, der findes, fordi det er rart selv at være den heldige modtagere af tilgivelse. Og det er enormt svært at skulle forholde sig til tilgivelse, når man selv er den, der skal tilgives for at have gjort noget. Eller hvis man skal... Øh, hvis man tænker på noget, nogen har gjort, som er enormt ondt, øh, så kan jeg selv godt have det svært med at tænke på, at der er tilgivelse for vedkommende. Altså nogle mennesker, som har gjort noget, der er så ondt, at vi slet ikke forstår det. Øh, der er det rart at kunne sende den videre af, øh, fordi det skal ikke ligge på vores skuldre. Og alligevel, så, så findes det i den verden, vi er i. Og det er, det er et vilkår, men det gør det ikke nemmere. Øhm, men jeg synes, at du har fuldstændig ret i, i, i din analyse, Katrine. Og noget, som du sagde, det er, at øhm hvad det, eller noget, som, som, som jeg kom til at tænke på, det er, det 20. århundredes, efter at vi sådan har, har tabt Gud eller forladt ham, vendt ham ryggen, det 20. århundredes tænkning, som jeg og min mand har beskæftiget os meget med at skrive en bog om, det er i vidt øh, altså vid udstrækning øh, forskellige forsøg på erstatningsreligion. Religion. Jeg var herinde hos dig og, og talte om vores bog, og altså, den meget venstreradikale tænkning i det 20. århundrede er forskellige måder at komme udenom religionen på, eller komme udenom Gud på, men stadig få den her omnipotens. Ikke, stadig få øh, muligheden for at indrette verden lige præcis efter min utopi ikke? Mm. altså det er jo værd at tænke på i den kristne sammenhæng at det er Kristus der på korset siger tilgiv dem for de ved ikke hvad de gør mm. at, at vi andre skulle kunne gøre det er altid det, det er her øh, blevet tydeligt og gjort tydeligt at det kan man sådan set ikke regne med at vi mennesker kan men det som der er jo er et pulslag igennem hele kristendommens historie, og som jo begynder helt nede i den første kirke, hvor man ikke starter med at skrive det hele ned, men faktisk mødes til og nadver. Hvad er karakteriseret i hver altergang, altså hver søndag? Det er, at vi får at vide, at vi selv er tilgivet. Og så kan man sige ja selvfølgelig, eller man kan sige ho. Har jeg brug for ting? Jeg var ellers lige i gang med, jeg synes, der var nogen andre, der var meget værre end mig. Jamen, det er fint. Dem taler vi om, når vi kommer ud fra kirken, for lige nu handler det faktisk om dig. Prøv at definere lidt mere omkring ondskab, fordi i den tid, vi er i, der er sikkert mange, der vil sige, jeg men ondskab, det, det vi taler om her, det er drab, det er voldtægter, det er folkemord. Men det, du taler om her, det er, vi bærer alle ondskab i os, og nogen gør jo så nogle ting, som vi vil moralsk sige er voldsomere. Men ja. vi har alle ondskab i os. Det har vi, og vi har også en lovgivning, der kan så, så udføre en straf for vores allesammens vegne, når nogen er gået over øh, gevind. Øh, men, men, øh, men det har også taget mig, altså, men jeg har været præst i over 30 år, og jeg skal da gerne sige, at det er, altså, det er først inden for de senere år, jeg har tænkt, at ja, nu holder vi op med at tage det på den pæne måde, men nu skal du godt sige det, som det er. At der er et mørkekammer i et hvert menneske, og det er det, som man i Johans evangelie diskuterer meget indledningsvis også, at det går igennem alle fire evangelier som et pulslag altså så et spejl ind i, at når mennesket øhm, ikke vil lade sig oplyse af det, Kristus siger, og dermed også lade sig oplyse i det mørke, det har, så, øh, så, har vi, øh, så, har, så, så fører vi bare ondskaben ud i verden. Altså, og, og, jeg, mener, jeg går hånd i hånd med de største, og blandt andet også hos Andersen, under Leventyr og Skyggen, der sådan set handler nødagtigt om det, at selv sætter ondskab, altså manglende selverkendelse lader ondskaben få frit løb i os. Så den, der begynder med at erkende, der findes ondt i mig, og jeg handler faktisk også ondt, det er allerede slået ind på en vej, som kan stoppe den ondskab, der ellers bare får lov at køre afsted med os, fordi vi ikke selv synes, at det handler om os. Men det kan jo være meget svært, når vi nu står i de her krige. Der er nedarvet had gennem generationer, øh, som jo for begge parters vedkommende vil være meget svært at tilgive for så for eksempel at kunne gå ind i en dialog eller en fredsforhandlingsproces sådan helt konkret. Ja, altså jeg, jeg vil meget nøde i dele sol og lige i forhold til Mellemøsten for eksempel, altså, ja, altså den konkrete situation nu startede med en massakre, altså, øhm, så det, altså jeg, jeg vil meget nøde at sige, at den ene part er, er lige så god som den anden, men ja, det er selvfølgelig, øhm, det er den samme ondskab der er dernede som den, vi har inde i os. Altså, øhm, det er bare i et spørgsmål om skala. Vi har alle sammen potentiale til at være utrolig onde. Og noget af det, der stopper os, er selvfølgelig, at vi et eller andet sted godt ved. Altså, vi har en samvittighed. Man kan kalde det Gud, man kan kalde det samvittighed, man kan kalde det øhm, en følelse af, at nej, derhen skal jeg ikke. Øhm, hvad hedder det... Men problemet er jo, hvad man stiller op som et lille, enkelt menneske, når man ser ondskaben i så stor en skala, som vi gør lige nu. Altså, jeg tror, der er mange, og jeg er ikke den eneste, jeg har det sådan, og jeg er helt sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan, som føler sig lidt øhm, altså overvældet af mængden. Ikke bare fordi vi har alle de her medier, som taler ind til os hele tiden, øhm, men også fordi, at det foregår så mange steder på, på jorden. Altså, det er jo ikke kun i de brandpunkter, vi lige hører om nu. Det foregår alle mulige steder. Altså, hvis man læser om, hvad der foregår, forskellige steder i Afrika, Asien, altså det er Latinamerika. Det er alle steder. Og på den måde er det jo selvfølgelig lidt trivielt og lidt banalt at sige, jamen det er der. Men, men, men jeg synes, det er en meget fin pointe at vide, at det ikke kun noget, der foregår ud i verden. Det foregår også i det små i hverdagen, i den lille misundelse, i naget, i den manglende evne eller vilje til at tilgive. Øhm, så vi er alle sammen med til at bidrage til mængden af, af mørke. Og, og vi har også et valg for at vende ryggen. Ikke? Men det er nemmere sagt end gjort, fordi det ligger tit godt gemt. Og vi kan jo godt lide, det onde kan godt lide at skjule sig. Øh, og vi kan også godt Lige at tillade det at skjule sig, fordi vi kan ikke lide at blive konfronteret med, at vi også er lidt, lidt grimme ind i nogle gange. Jamen, jeg synes, det er dejligt, som du supplerer her. Äh, Eva, altså, du sagde jo selv, der er vis tilgivelser, man må lade gå op af, ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er ganske enkelt ondskab, man må overlade til Gud at tilgive. Mm. Man kommer aldrig til det selv, kan man bare mærke. Men det, jeg egentlig taler om, og håber ligesom at få, få, få banet vej for, det er den erkendelse, at der er altså, et ondskab, altså det er ikke, den er ikke forbeholdt for de andre. Mm. Jeg har den også, og den, den spiger altid der, hvor jeg føler mig bedre end de andre, og derfor også har ret til at trumle dem i en eller anden grad. Mm. Og det tror jeg, vi desværre alle sammen, jeg kan, jeg kan godt for forst øh, kan, øh, kan spejle os i. Øh, og det er der, man bare skal være opmærksom. Det begynder med en opmærksomhed, og så må man jo gå videre, hvis man synes, man skal det. Men tænk, jeg vil hellere være op imod en fjende, som har en anfægtelse, og godt ved, at det her det er måske simpelthen forkert at slå os alle sammen ihjel nu, for selv og for ret. <laughs> mm. Det er en anden fjende, for der er også fred så Der er forsoning i sikte hvis man bare er op imod sådan en. Mm. Og det er vi så bare ikke i alle de krige, der findes rundt omkring i verden, desværre. Og ved den opfordring til øh, selvreflektion, så øh, går vi videre til din kæbhest, Eva. Tag på en tidsrejse gennem Nunescus eventyrlige kulturarv og opleve magien i Bremens gamle bydel.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 Som nævnt i begyndelsen af programmet, så skal vi nu tale om noget helt andet. Vi skal nemlig tale om influencers magt på sociale medier, om trivsel og om kvindeidealer. Eva Selsing, du plejer jo ikke at skåne nogen i dine indlæg, men du synes faktisk, der er blevet gået lidt for hårdt til Cecilie Havgård øh, i, øh, i de seneste uger i den shitstorm, hun har været ude i. Hvorfor? Mm. Øhm. Jeg tror muligvis, at en årsag var, at hun blev øhm, sat i samme kategori som for eksempel Katrine Dias, som kort tid for også var ude i en shitstorm. Og der vil jeg bare lige sige, at der, altså, vi kigger ind i et radikalt andet psykologisk mørke med Dias, som har plagieret, ladet det til, og brugt andre menneskers tanker selv, uden at kreditere dem, og bruge dem til at tryne mennesker, som hun mente var kulturelt eller intellektuelt under hende selv. Det er et helt andet mørke, vi taler om, end Cecilie Havgaard, som på en lidt klodset måde måske har forsøgt at starte en debat, som er vigtig Øhm, og som er god Og så kom hun øh, måske ikke så godt ud at starte Og så er der en masse særlige kvinder Der er faldet over hende Og, og har kritiseret hende for både at være smuk Og så samtidig øh, sige At der er et problem med, med skønhedsidealer På Instagram og Jeg synes bare det var lidt meget Ja, det dykker vi ned i nu til dem der ikke ved, hvem Cecilie Havgaard er. Så er hun model, hun er influencer, hun er gift med popstjernen Christopher. De har to dejlige børn, og som hun selv siger, så mangler hun ikke noget øh, materielt. Hun har med andre ord et øh, et liv, som mm -hmm. mange sikkert vil stræbe efter i hvert fald når man kigger på de sociale medier. Hun har over 300.000 følgere på Instagram, og nu har hun altså skrevet bogen Instagram som er en advarsel til særlig unge kvinder om ikke at lade sig kue af de perfekte glansbilleder, man ser på Instagram. Lad os lige høre en bid fra interviewet øh, i Deadline. Jeg havde haft en, en igen, sådan en dag, og havde siddet og scrollet en, en times tid derinde, og lige så kunne jeg mærke, okay, du har det virkelig, jeg har det ikke godt, altså med mig selv, og det var det var følelsen af, af mindre værd hmm. og følelsen af, at alle mine succeser falmede i lyset af alt det, som jeg sammenlignede mig op imod på de sociale medier. Og det er jo en vigtig dagsorden, mm. fordi der, vi kan jo se på trivselsmålinger, ja. at der er rigtig mange, særlige unge kvinder, der ligger under for det her sammenligningsræs. Ja, og, og hvorfor gør de så det? Det kan vi måske vende tilbage til, fordi det er meget spændende, men, men ja, der er ingen tvivl om, at der er mange, der ligger under for det. Det, som jeg godt kunne tænke mig at, at, at, at spørge ind til, det er, hvad det er, der foregår først og fremmest på Instagram. Fordi som jeg ser det, jeg bruger Instagram, og jeg, altså, i forhold til skønhed og kvindetyper og kvindeidale, så lader det til dig sådan er to spor. Det ene spor handler om bare vise skønhed frem og perfekte hjem og dyre tasker og sådan noget. Og der i den kategori befinder Cecilia Havgaard sig. Og så er der et andet spor, som handler om at vise at man er meget relaterbar. Vise sine diller og vise, hvordan man ser grim ud om morgenen med jobb eller noget eller andet. Eller at ens hjem er enormt droget. Og det, der skete med Cecilie Havgaard, det var, at hun forsøgte at gå fra den ene kategori mm -hmm. over til den anden. Men du kan ikke være relatable, som det jo hedder på internationalt. Du kan ikke være relaterbar, hvis du samtidig er et ideal. Det er simpelthen altså, definitorisk i modsætning med hinanden. Øhm, og jeg tror, at den hårde dom over øh, Havgård også faldt sammen med, at det er enormt sårbart for kvinder, det her med skønhedsidealerne. Og det jeg forstår det ikke helt. Øhm, fordi der har altid været skønhedsidealer. Inden vi lige går ja, til det, så ja. vil jeg bare gerne lige holde fast i det, mm. du siger med, at hun forsøger ligesom at gå fra den ene kasse ja. om idealet og over til relaterbare. Og det er jo det, hun har fået rigtig meget kritik for, at hun simpelthen mm. har opført sig hyklerisk, fordi hun på den ene side advarer mm. mod de her glansbilleder på de sociale medier, men samtidig selv er et. Øhm, og... Øhm, en af dem, der har kritiseret hende for hendes optræden, det er vores kulturredaktør her på Berlingske, Birgitte Boop. Forud for den her udsendelse spurgte jeg hende, hvorfor hun har det synspunkt. Lad os prøve at høre, hvad hun sagde. Cecilie Havgård mener, at hun både kan være en del af løsningen og en, samtidig med, at hun er en del af problemet. Når man ser på Cecilie Havgårds øh, egen Instagram-profil, så er der ingen tvivl om, at det hun fremstiller er et liv, som for langt de fleste er uopnåeligt. Hun repræsenterer en stræben, som man sagtens kan argumentere for er usund. Samtidig siger hun, at hun vil være med til at kurere øh, den her følelse af mindre værd, som mange unge bevisligt og dokumenteret oplever, når de færdes på sociale medier. Og der er det jo min opgave, synes jeg, at jeg spørgsmålstegn ved, kan man både være en del af det voksende problem, som det er i samfundet, og samtidig øh, repræsentere løsningen. Men kan, fratager man hende retten til at være ambassadør for den her dagsorden, fordi hun er smuk og succesfuld? Jeg synes ikke, jeg er i en position, hvor jeg kan fratage Cecilie Havgård retten til noget som helst, men jeg kan problematisere det, og det er det, jeg gør. Influencer er vortids magthavere, de har en kulturel magt, som ingen forfattere for alvor har længere. Cecilia Havgaard har 319.000 følgere på sin Instagram-profil. Berlingske, et af Danmarks største medier, har til sammenligning 100.000 digitale abonnenter. Så vi har her at gøre med en ny magtstruktur, som det er vores opgave som medier at forholde os kritisk til. Og det var det her en åbenlyst anledning til, og det synes jeg jo også, den efterfølgende debat har vist. Det her er noget, som interesserer rigtig mange, både unge og i særdeleshed også deres forældre. Ja, Eva Selzing, skal vi ikke øhm, udstille hyggleriet og være bevidste om, at de her influencer har en ekstrem magt, også over for de unge, der følger dem? Jo, der er selvfølgelig åbenlyst tale om en magt. Jeg synes ikke, at Cecilia Havgaard gør sig skyldig i noget nævneværdigt hyggleri. Hun forsøger sådan set at åbne en debat. Hun siger også selv, at selvom hun har udseende med sig, selvom hun har modeljobbet. Selv når hun har været ude og, og lavet modelopgaver i udlandet, har hun stadig haft det enormt dårligt. Mm. Har haft det dårligt med at gå på Instagram og se på andre, som var smukkere eller mere succesfulde. Og det vigtigste, som, som slog mig i deadline interviewet, det var, at hun sagde, at hun talte om det, så sagde hun, at det hun savnede, det var, hun savnede sin kæreste, hun savnede sin familie, hun savnede det nære, når hun var ude. Og det synes jeg er et meget godt billede på noget, som kunne være med til at forklare, hvorfor at unge kvinder og kvinder generelt i dag måske har så svært ved at, altså ved, ved den kendskærning, at der er skønhedsidealer. Vi mennesker producerer idealer på alle områder. Det kan vi slet ikke lade være med. Og det, altså, det ene ideal bliver bare afløst af det andet. Øhm, så, så jeg vil meget nødigt sige, at årsagen og skylden og, øh, skal, skal lægges hos influencerne skal lægges hos dem, der lægger flotte billeder op, og slet ikke hos modtagerne, hos brugerne. Øhm, jamen det, så lad os lige jamen. holde os lidt ved det, fordi din kæphest er jo, at de idealer, som vi kvinder bliver præsenteret for i dag, måske ikke er idealer, der gør os lykkelige. Ja, mener du med det? Det jeg mener, det er, at hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, så... Mit hjem ligner meget ofte Jerusalems ødelæggelse. Der er rodet, der kan godt være snavset, der er det ikke altid, at køleskabet er fyldt op, jeg elsker alligevel at gå ind og kigge på billeder af smukke boliger. Smukke boliger, der er helt ordnet, og alt bare ser fuldstændig perfekt og ud. Jeg bliver kramt af det der. Og hvordan kan det være? Det er ikke fordi, at jeg er specielt meget bedre end alle mulige andre overhovedet. Det er ikke fordi, at jeg, øh, jeg adskiller mig. Jeg er temmelig almindelig. Men jeg føler mig temmelig velaflejret i mit liv. Og jeg tror, at det vil gælde for mange, at hvis de er, jo mere usikre de er, det er også det, som øh, Cecilia Havgaard fortæller, hvis man føler sig... Usikker på det, man er, og ikke ved, hvor man skal hen i livet, så rammer det hårdere med mennesker, der virker som om, de er glade og har styr på det. Og min pointe med Kæphesten i dag, det er at sige, at der er meget få opbyggelige idealer for unge kvinder. Hvad er det, de får at vide? De får at vide, at de skal være uafhængige af en mand. Og de må godt være afhængige af en arbejdsgiver, men ikke af en, en, en mand, de elsker, og som elsker dem. De, må, hvad hedder det, de skal fokusere på karriere. De skal have rundsav på albuerne. De skal være hårde. Øh, de må godt have masser af tilfældig sex, øh, og det er jo rigtig godt, hvis det er, at de ikke lægger for meget i de partner, som, som, som de har, som de, de swiper videre på på, på Tinder. Og det vil sige, at der er en hel masse ting i populærkulturen, som også idealiserer den hårde kvindetype. Der er en hel masse, der trækker os væk fra det bløde, fra der, hvor vi overgiver os til andre mennesker, til der, hvor vi satser og tillader os selv at være sårbare. Og jeg tror bare, at den her hårdhed øh, det gør sikkert noget godt i forhold til at øh, komme ud på, på arbejdsmarkedet og på, til at få en god karriere. Jeg er ikke sikker på, at den gør det så meget godt i forhold til at få de her kvinder til at føle, at de er godt rodfæstede i deres eget liv. Og jeg tror, at det, det er ikke, selvfølgelig ikke hele forklaringen, men det er med til at forklare den usikkerhed, der gør, at idealerne lige pludselig virker som, som en aggression. Katrine, hvad tænker du om det? At de vores kvindeidealer i dag i virkeligheden ikke er rodfæstede i noget, som gør os lykkelige og som styrker vores selvværd? Altså, jeg har øh, her i de sidste øh, altså siden... Øh. Sille øh, Havberg Sille Maus, som hun kalder sig ja. altså jeg har gået og nynnet den der, I'm a Barbie girl in a Barbie world som øh, Akva for 100 år siden, øh, forud for alting, jo øh, gjort til et gigantisk verdenshit og som jo kort sagt, altså i titlen eller det jeg siger her, siger hvad det her handler om at det er svært, hvis din selvforståelse er, at du skal være en Barbie girl og se perfekt ud, mm. og så ligesom komme ud i den virkelige verden, du bevæger dig simpelthen i en parallel verden af perfekthed og af, af sådan nogle skyndighedsedaler. Som Barbie-filmen jo også for nylig nu er blevet kæmpe suppleret et op. Et suppleret på, ja. op. Og, og det, som der findes derinde, er jo en mærkelig øh, selvforståelse, også i de kvindelige, fordi at der, der, man har ikke husket at spørge mændene, om de synes det der ideal egentlig var særlig interessant heller. Altså, og det er vel det, så mange unge piger, ligesom øh, vi måske også selv være ambt. Jeg har i hvert fald oplevet det, altså så var der en gang, hvor jeg sad der med de der øh, ugeblade min mormor havde. Og det var heldigvis havde min mor dem ikke, fordi så havde jeg det heller ikke haft det godt, for jeg fik det faktisk også dårligt af at læse dem og se de idealer, mm. øh, som jeg ikke kunne leve op til. Og så skete der, hvad sker der så, og det gør der også for nutidens unge, som vi altså, øh, vil jeg at sige, måler mere på end nogen anden generation, og derfor har vi nu set ind i det urdyb af redsel, som det er at blive voksen kvinde, når man er yngre kvinde, det er, hvad, hvad kan jeg blive, hvordan skal jeg se ud for at tiltrække og få mig et liv og så videre, altså hele den optagethed af attraktion. Og det at lære at hvile i det, man har frem for at ville være noget andet, og alt det, det har vi bare, egentlig bare sige. Jeg bliver nødt til at sige det, det har altid været, men jeg tror aldrig, vi har haft så stor fokus på det, som vi har nu. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor godt eller dårligt det er, fordi det taler også på en måde noget i det, i det ungdomlige sind op, som man i virkeligheden altid har måttet kæmpe med. Du øh, nævnte forud for den her udsendelse for mig, at når du har konfirmanter, så, øh, så begynder de også at måske interessere sig i det, der er større end dem selv, fordi de kæmper med problemer med selvværd, eller trivsel, eller angst. Ja, altså, det er jo så, din, det, det, der er lidt specielt inden for de sidste 10 år, vil jeg sige. Med, nu har jeg endda konfirmander her i, i Storbyen. Altså, de er jo øh, de er, de er åndeligt søgende på en måde, jeg ikke prøvede før forud i mit øh, præsteliv. Og det handler om, at de har fundet frem til af altså sig selv, at der måske er en, en trøst og en øh, mulighed for at øh, komme til at hvile i de valg, man tager her i, ved at tale om det kristlige om at befædre vores. Og om at gå den vej, altså få noget støtte i, at, øh, at vi ikke bager, altså vi er ikke vores egen lykkesmed. Der er faktisk også brug for velsignelse. Der er brug for nogen, der hjælper en. Man kan ikke det hele selv. Hvis jeg så må komme med en krølle, som jeg synes er øh, interessant med det her Sille Maus-fænomen og Instagram. Og det er, at hun jo kommer til at være et billede på, hvor, hvor, øh, hvor problematisk det er, når man bliver, øh, når man bliver influencer på, på hendes niveau. Fordi hun kan jo ikke engang finde ud af, at være grim så. Hun føler det bare grimt indeni. Men hendes, hendes profil stadigvæk nægter hun at lægge noget ud i, hvor der er rådet hendes hjem. Mm. Hvor hun faktisk viser, som du siger så fint, Eva, synes jeg det her med, hun vil blive ved med at være ideal, hun kan ikke helt slippe det for sig, Og derfor er hun jo, tror jeg, ufrivilligt en illustration af, hvor farligt øh, det kan være, den tendens, hvis vi tror, og hvis de unge er, og det tror jeg ikke, de tror, at de skal være ligesom hende. Jeg tror, der er også rigtig mange, der har det ligesom dig, Eva, der bare går ind og kigger for sjov. Det, det tror jeg også, men jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er en styrke, og det er mere ærligt at være der, hvor hun er, hvor hun siger, jeg lægger, altså det har hun også sagt, hun vil ikke øh, vise folk sit alt for intime rum, fordi det er for meget. Altså det vil hun ikke. Og det, det har jeg fuldt respekt for. Jeg tror, man, når man har så stort et følelse, tror jeg, man, man bliver ødelagt af at lukke folk så tæt på, så, så, så tæt ind. Hun viser skønhed, og det er faktisk meget ærligt, jeg siger. Øh, altså jeg synes faktisk, at den, det, til, altså det spor, jeg også har beskrevet med de her influencer, der er mere relatable, der viser, hvordan de ser ud om morgenen uden og osv., og som også har masser af følgere, de kapitaliserer mere fordægt på kvinders usikkerhed. Så den vej vil jeg meget nødig have, at, at Sillemau, som det er jo rigtigt, at hun kalder sig derinde, at hun gik. Jeg synes faktisk, at der må være plads til, at hun er smuk, og jeg synes ikke, at hun er smuk, og hun er på Instagram, øhm, og hun samtidig kan sige, at jeg ved godt, at der er et problem... Jeg kunne godt tænke mig, at debatten i højere grad havde handlet om, hvad der er modtagernes problem, fordi det er et eller andet sted derude, den ligger. Det kan ikke være en enkelt smuk kvinde på Instagram, der skal bære det hele på sine skuldre. Der synes jeg, det er lidt ubarmhjertigt, så hvis vi i stedet kunne gå ud og kigge på, jamen, hvad er det, der gør, at unge kvinder får det dårligt af at kigge på kvinder, som har styr på det hele? Altså den der Barbikultur. Jeg bliver bare nødt til at sige. Jeg synes, det er totalt hyklerisk at fremstille sig selv, som om man har en dagligdag med sådan nogle glimmerbilleder af det. Privatpersonlige glimmerbilleder, så vi alle sammen skal have læst Instagram eller set uh, Deadline for at forstå, at den der Sillemus, hun lever i virkeligheden ikke sådan. hvor i virkeligheden inde der så er der rigtig meget rod i skabene, og det er hun rigtig stolt af. Jeg synes, at der er det at fremstille en idealiseret øh, virkelighed på den måde, det er øh, et bedrag. Det kaldes bedrag, simpelthen. Og det er... Øh, jeg synes ikke, det er jorden. De damer, <laughs> vi når ikke mere, men tusind tak for en øh, særdeles interessant salon. Tak fordi I vil tak Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Amanda Bøje og tak for at lytte med endnu en gang derude. Vi høres ved i Østergaards Salon.